أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهره الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيثة لفديت فريمت عن بطن فر الله سبحانه وتعالى Atë falenderojm për i ditë falë dhe udhëzim e kërkojm sallavat dhe selamet për përshëndetjet më të plota me pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi sallam. Shokëve të tij, familjes së tij ti, dhe çdo muslimani që si ia ndjek rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është dita par e parë muaj e muajit të bequt të Ramazanit. Elosim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na ndihmon në أجërimin e tij në tarawih të këtij muaji në leximin e Kur'anit, në msimimin e Kur'anit, në shtimin e bamirësive të cilat na bëhen sebë për ta fituar rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. Tanë për shkak të tema, të cilën po e filloj me lein Allahu te barekehu wa taala është temë e rëndë e Kur'anit Allahu xhel Gjell xelalu. Alla nuk do duhet kemi çfarë të, të shtojmë për vlerat e Ramazanit, ndoshta do të përmendem me lein Allahu te barekehu wa taala në ditët e E juma. Tema tësonë kemi zgjedhur për këtë Ramazan që flasim mbi të. Bita, është një temë e cila ne e kemi dëgjuar e lexojmë atë, sicili prineve kanë një hise nga kjo histori e bukur e Allahut subhanehu ve teala rrfir në Kur'an, por se do të mundohemi me lein Allahu te barekehu ve teala, por shaka se jemi në muajin e Ramazanit të ndalemi si meditim dhe vrojtim dhe orvatje për të nxjerrë Me anadhe mësimët e Allahu subhanë e vëtjala nga libri i ti Do ndalime me surën Jusuf Jo për të bërë tefsir ajet për ajeti Nga se kjo ka vendin e vetë edhe ku vendin e vetë Por se do zxedhim ajeti Skena, fraza, vargja ajeti Nga surja Jusuf Nga jeta Jusufit a.s. Që nëzjerim mësime për jetët tona Qëfar ndodhime këtë njerit e madhë Të Allahu të barek e vëtjala Për nga mëveri Allahu gjele gjelelu Dhe pse zotje zxedhe n e vetë mjësure në Kur'an nga 114 mëtsure që tjetë i vetë mirë rëfim në njësure të plotë Por shemë u Lademi a.s. Nuhi a.s. Musa a.s. i cili është në istoria e Musa i të pjesë ap dërmuës e Kur'anit Allahu Gjellalu mirë po ketë pengamert Allahu Gjelluala i ki në Kur'an të shpërndar e ki në njërën e ti të shpërndar Por shemë u Lademi a.s. e merë pjesën e Një skenë te Adhemi te Allahu salla dhe selam e tregon ne nje sure, por çfarë sure? Al-Baqara. Po nuk e tregon të te të tërë. Pastaj e tregon ne surën Isra, pastaj ne surën Taha, pastaj ne surën, ne surra tjera te Kur'anit Allahu xheli Gjell xhelalu. Pra, surrat janë te ë, te cilat i përfshijnë ngjarjet e pejgamberit janë të shpërndara. I vetmi pejgamber i cili Allahu e ka zgjedh që në një sure pa ndërprerje Tëja të regojë e këtë rëfimin është Jusufi a.s. Dhe jërasishtë Allahu të bare kjo të tjela E quajti këtë sure apo këtë rëfim Ku tha Allahu të bare kjo të tjela Nëchnu në na kussu a lejke Ahsenel kasasi Ne për të rëfim ty Njarjen më të mirë Njarjen më të mirë Para se të fillojëm dhe zër me folë për surën Jusuf eh, Njarjen Jusufi a.s. Eh, një A kërkesë e shkurtër për ta nxjerrë sa më shumë dobinë e kësaj sure, gazetë që është muaj i Kur'anit, dhe këy muaj nuk është sigurt që e përfitojnë ana me bosa më shumë hatme, me lexuar më shumë Kur'an nga harfët, jo. Më e rëndësishme se harf është maknaja. Pse e ka zbritë Allahu xhëlalualla? Cili Aba, sikur që mishpesh, është qëllimi? Apo sigurisht që më vërmend më shpesh, nuk ka qëllimi jonë që në emrin e Ramazanit si muaj, se e kanë mrinë dhe ata shkasajroin. Por na çka dallomi, na mundoni më realizu qëllimin. Anay gjithmonë që afrohesh te çellimi, e çellimi Kur'anit cilë, më e mor vesh. Çka ka thënë Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Anë për të, për ta vjel sa më shumë fritën e kësaj sureje, ë, siç e si libineve ka telefon apo mushaf, le ta marr një përkthim të cilën e djev në gjuhën e vet, mas më i çoft gjuhën shqipe, çoft gjuhën turke, cilën e ka më të afërt, le ta ndjek me Kur'an. Gazoj shpresë arë të, të referohemi te numri ajetit. Shpesh ato referohemi te numri ajetit por çem më afër skena të cilat Allahu Tevarekeu Teala e ka treguar në në Kur'an. Zoti Ontevarekeu Teala Pejgamberin tonë Sallallahu Alaihi Wasallam e ka dërguar pejgamber dhe historia e pejgamberit e Islamit kemi folur historinë e tij nda dy pjesë, Mekë dhe Medinë. Mekë ka jetuar Alaihi Sallallahu Alaihi 13, në Medinë 10 vjet, 23 vjet. Ka qenë pejgamber Sallallahu Alaihi Wasallam. Kër ka qenë meke, o tërturu shumë, o shpersekutu shumë, o shmundu shumë, o shprovu shumë, ale i salatë vë selam Andaj duke qenë në këtë njarje, në këtë tërtur, në këtë skenë të dhimshme të ti, ale i salatë vë selam Sahabët si kur mërzitën, ma gjithë dhe vetë për nga mele, ale i salatë vë selam, është mërzitë Kër i ka dekë Khadija, gruja e vetë, radhiallahu anha ardaha Kër i ka dekë migja i vetë, i sili ka qenë streha e madhe e ti, Ebu i cili edhe fatkecisja ka shtu dhimë të nalama shumë se subohë musliman këtë këtë i ka në shkaktu dhimë të Muhammedit Alehi Salatu u eselam es dhe sa abët një ditë për i ditëve dhinte për nga meri jo në sallallahu e sellem dhe i thonë nja rësullallah jemi lovë jemi duke u tërturu, jemi duke u persekutu jemi duke u munduë me gjithë sa ata nuk thonin tash uh, si u banë muslimane nara jo, por si kur kërkonin dhimën për allahu të bare kjo e tjala an Dhe i tha për nga veri të onë sallu a sellem Ja rësullë Allah Ele atës të nësiru lena Tha nuk pithu Allahot menanimu e A nuk pithu Allahot menanimu e Shpine ju kësheba kitë gjak Nga të rafurat e paganve që ba, e këshin ba Khababit Dhe i tha nja rësullë Allah Lute Allahon për neve Lute Allahon për neve Dhe Allah u gjelual e zbiti këtë sure Për t'i tregu Muhammedit Alei Salat Dhe shokve të ti Se kjo qka ju po e përjetoni prej tërturës injant torturës e Yusufit alayhisalatu wassalam nga vëllezrit e tij, nga se nga kush e kishin torturën sahabët, nga bavallarët e vet, nga migjallarët e vet, nga vëllezrit e vet, vllami vllavin e rrefkë. Njëri ka pranuar Islamin, tjetri s'e ka pranuar Islamin. Dhe çfarë bënin? Kyçka iç ba musliman, torturojn nga kyçka sova musliman. E Allahu u jua kës biti kët surre, po ti kus sahabeve, se ç'i shtoja ka vau Allahu zakon kët donjë. Me ushtyr njëri me tjetrin, me ushtyr Njëri me tjetërin, andaj kanë dhënë djetarët zvriti kjo sure për ngushlimin e pengamberit tonë sallallahu a.s. Se në gjare të sënë ti të jetë e kalue, ka mu kurorzu se ti ki mu boj parë njërzimin. Sikur që Jusufi a.s. u gjujt në bunar nga vlezrit e ti, edhe në fund që ka ndodhi, Jusufi u bo mbret, apo ministeri i e gjiptit i ekonomijës, dhe i ardhën vlaznitë, duke i lip sadaka dhe duke i lip ndihma dhe Allahu Gjillewala e bani njët me Muhammed A.S. u tërturu u gjojt nga paganët pra kjo është simbolika e bunarit dhe në fun Muhammed A.S. erë dhe e shliroj mekën kjo do dim të të njare një mas një erë dhe e shliroj mekën dhe qka ndodhi u boj pari i tyre dhe kura ta pritën që ka me bo Muhammed A.S. ja falit të gjithve anaj do të vëreni se me zngjarjes Josufit, edhe Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam ka ndërlidhëshmëri. Çka i ka ndodhur Josufit, i ka ndodhur Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam. Andaj Allahu, sure, Allahu te barake o ta la e bori këtë sure, lexoje se ai ka ndodhur vllavi tan edhe të njëjta ka ndodhur. Por shikojë fundin. Andaj Allahu te barake o ta la e bori këtë sure, ngushllim për zemrën e Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam, për katër syja tha Omar ibn al-Khattabi, nuk ka dikush që është i mërzitshëm apo është i pikllushëm, apo ka një breng Dhe le dzonë surën Jusuf, vetëm se kjo suri ja largon brengën. Aja ke na provu dhe njerë këti lasë në ruar dhe zërë? Po shumë shumë bre njëzën si e provojnë, a jashtë Ramazanit, ka një pacet cigare, medalin qajtore, si jam mirë di shka, e kështë të mëra, shrej një film, vënëj një muzikë. Aja ke provu dhe njerë shëtësimin tanë me a, me a zbrazë surës Jusuf, e sura Jusuf ti me të mbush me, me shëtësi, e harmoni, e mbushme. Malloshitës radikal vit Allahu te barekehu te ala, andaj shihej Omar ibn Khattabi shpesh në mëngjes saba elezon te surën Yusuf. Ashtu Omar Khattabi ka qenë i cili ka qenë shumë mbarr dhe shumë rreng dhe ka qenë shpesh i mërzitur dhe me këtë sure e ka larguar brengën. Pra t'nderuam Allahu pse ka zbriturë surën Yusuf? Për meçetsu pikllimin dhe zjarrin e Muhamedit selam në zemrën e ti nga ajo çka pin ndodhte prej torturës së paganetve. Për këtë gazbit surja Sulej Yusuf. Sulej Yusuf në rualet e saj ka shumë mësime. Allaj është, domethënë, njëra nga libra të cilat i kanë përmbledh uh, maksimumin e mësimeve, kanë arritë diku në 1220 e diçka mësime. Është pamundur mi përmend të gjitha. Dhe është pamundur mi idhenik nga se na ikin numrat. Na ikin numrat. Prandaj ne do të mundohemi që çdo dobishkë ajë përmendim me lan ashtu. Kjo dobi, ajo dobi, kjo dobi, kjo dobi, si këmësim, ajmësim, si e kështë me rrallë Dhe kush dohme i rënitën e të rënitën Ne do të mundohemi sama shumë me nëzirë dobi nga Nga surja Jusuf Duke mos ju përmbajt numrit Që mos na ike numrat Që mos na ikin numrat Nga se kjo sure ka shumë dobi të mdoja Allahove ka qujt Ahsenel Ka sasi sureja ma, ma emir Kjo sure uh, Me pajtimin e shumitës e djetareve Disa përjetëre kanë thanë me i gjmaj Dhe dalimi mes i gjmaz dhe pajtimi dhe shumizë djetarët cilë a është se nuk ka diska të, të prerë mirë po ketë djetarët e, e mufesirave Kure binë këtë surë, surën Jusuf Shfarë thonë, këtë ka zbit në meke Pra nuk ka polemik se ka zbit në, në meke Dhe argumenton stili i surës Përket e të shkaj edhin Kuranin Shkaj edhin Kuranin, shka Kur shkaj edhin Kuranin Edhin se natyra Veqëria e, e surëve të mekës Dalon nga veqëria e surëve të, të medinës dhe kjo është për shkak natyrës së cilën ka jetuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Yusufi alayhis salam tani nuk do të merrim me edhe shumë me detaje të kush është Yusufi, kush është Jakubi, kush është Is haki, sepse këta janë për ne në vend e vet, ne do të shkojmë drejt te në sure. Ço so do ta bëjmë një hyrje, çka ka këtë sure, çka do çka dojmë në ana pikë kësaj sureje? Mir po nuk do të him për shembo personalitete të, të të cilat janë përmendur në, në këtë histori me detaje detyrë, të nga se do të kemi shumë detaje dhe nuk do të marrim posa nga Kurani. Pra çka ka përmend Allahu vetëm ajete dhe pejgamberi jonë Sallallahu Alejhi dhe Selam. Nuk do të shkojmë te izraelitate, nuk do të shikojmë çka kanë thënë hebujit, as çka kanë thënë të krishterët, ngasallata e mësojnë këtë këtë historitë e Jusufit Alayhi dhe Sallallahu Selam, ne i do të marrim vetëm nga Kurani Allahu Gjallahu. Çfarë ka thënë Zoti Jonë te Bare Ke ualla? Ata e marrim. Çka s'e ka thënë? Nuk i çasemi, nuk i djishasemi, asaj fare. Për lavdat e veç Nga pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam yakapo Yusufi alaihi salatu wassalam, Qazan al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Ka dha pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam për Yusufin alaihi salatu wassalam, ajo është bujari, i birri bujarit, i birri bujarit, i birri bujarit. Pra Yusufi alaihi salatu wassalam ka cin djali i tre baballarëve pas këtej pejgamber. Yusufi i birri Jakubit. Ibiri Ishaqët Ibiri Ibrahimit Aleyhimu s-salatu Ves-salamu Aleyhi Allahu Jilajel Ve ka bo Këtë për nga mber Këtë për nga mber Që mu ka një loj simbolike E kërejt pra, të historive Njerëzve Pra nëse dhëtë dikush A ka dhe një histori Që që ka në një njerëzim Kit meni ven që tu e kuptan Të njarë e Yusufit Aleyhis salatu e selam Do më tonë Pita ademi Dherin këjamet Njarë e Yusufit Por soritë të vazhdimisht. Andaj të ishte çdo një familje, njëri o të torturou. Dikush e torturon, aty oni bab, këtu oni nan. Njani është më i privilegjuar. Tjetri më pak, më pak privilegje. Njani ka dhumbtimat më loja si Yusufi alayhisalatu wassalam. Njani më i bukur, tjetja më pak. Njani ka më pasuri ekse më radh dhe në çdo familje e xejnë një mozaik dëvogël të ngjarrisë Yusufit alayhisalatu wassalam. Apo andaj siç ai t'i lexon, ngjarrin e Yusufit bile bile, siç ka mbaruar shumë dietare. Edhe ata shka janë zullumtar, ç'realist janë në rolin e vllaznive të Jusufit, ata shpesh e gjejnë vetën, unë jam Jusufi, thot. Andaj e gjen çdo njeri ku lezon e ngjarin e Jusufit, thot çiki Jusufi shumë torturosi unë. Pse? Sepse si çel njëri pinave e gjen vetën deri në disa nivele se origjui po zullum. Andaj e gjen ngushhtimin e Jusufi alayhisalatu sallam. Shikosh ka dha alayhisalatu sallam ayush bujar. Edhe babën e ka pas bujar, e as Jakubi. Edhe Babjiu she nuk ka boshullar, Ishaqun, edhe kulmi këtyr është Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimin alayhi salatu alayhi salatu was salam. Andaj shiko, në kënjore e kemi çfarë? Mozaikun e madh të historisë. Pra kur ti mëson surën Yusuf, ti të mëson kitnë historinë çka bërat. Andaj kur ta bërmemi tani, pse Zoti pra, e ka thuj surrja më ngjarja më e mirë? Për shembull, Sheikhul Samutaymi, rahimahullahi diatari i madh i muslimanëve, ka thënë sura Yusuf Ngjarja e Jusufit nuk ka ngjarje më e mirë në pambajtje, por në rrofim. Pse? Sepse ngjarja e Nuhait është më e mirë. Ngjarja e Musait alayhissalam më e mirë. Ngjarja e Ibrahimit, Ibrahim ja më i madh se Jusufi. Ademi ë uh, ë uh, uh, Ibrahim është më i madh se Jusufi, ekzomerat. Po pse Zoti ka thujt më të mirë rrofim për shkak se u men i vend edhe më smirt të rrofie. Apo më smirt jo, arrof. Andaj në këtë surë do ta xjejm si çeli vetvetën. Se këtu kemi babë, kemi nanë, kemi vlezër, kemi graë, kemi sprova, kemi sprova të burgut, kemi sprova të uh, ërvatis për vrasje, kemi sprova të mërzijës dherë në vërbri, u ka vërbnu, u ka qërruj akubi për mërzijës. Qa që shumë të kajtë? Dhe sa, sa ka zhjaot, kejtë kjo, ta vëllë djetë, ta vëllë djetë se ka pa djalinë, dhe ka vazhdu sa bërli. Në të dashojmë i se përshimu Në ketë tërturën shka jaban Ajshun, shun, hesht, hesht, hesht, hesht As një jarë në këfol Madja kër i vjen mundësia me fol Kër badë minister dhe i vinë las një të vetë Këj një ata se njojnë Prapë shunë Prapë shunë Dhe kitë kjo dhe zërë qëfar argumenton Se kjo nëngjarje, o nëngjarje jetës Të nuk i përshimu Dhe jërasish ka mërmen disa përri djetare Se përshimu Allah u jëlë wala, nuk i gava pejgamber filozofa. Filozofë çka bën? Filozof i shkon domësime në librarinë vet, në xhirën e vet, apo ja u shpërndan njerëz vet të çka mësime të, të mërdhni? Jo. Pejgamberi hin gjarje mërena. Pejgamberi kur ta jepni mësim, çdo pejgamber, pite ademi deri te Muhamedi, alayhis salam, ai si marr mësimat, apo do më të thon çeku i ken edhe ju, aj me nei në vlladë ju me nei në xhek. Jo, ai hin xhek i pari. Andaj ti e xhin çdo pejgamber i sprovuim deri na dërëzës a ti thu kur e mos provonta me thu po unë hiç mos të gazoloj këti se kish shumë më shumë kanë aspruvuar se unë ande Allahu ska lan pejgamber pas provu që mos ti thoje popullit vet po ti le tekimin ta kallzu neve po ti shkaj tu hek jo pejgamber kanë ik më shumë ti që mos ket argument popullimi dhan po ti le sigurisht që e gjejmë sot njerëzit filozofë ndryshëm shkrimtar ndryshëm intelektual ndryshëm thojnë duhet ne ju me voci këto popullit Ju doni më të çështojmë më? A Torina për xhire, Rina për, për fllade, edhe kallzojnë çka më vao. Jo. Andaj pejgamberi jona Alaihisalatu Wassalam, edhe në këtë rast shegemi Yusufin Alaihisalatu Wassalam, ti e shept se kë kika hin ngjarje. Kjo oh hudh në bunar, 3 ditë kanë ndaj në bunar, në terrin e bunarit. Dhe kush na sot jeni xhenaces që na pa bunare. Por çem bunari, në kaluaran, natën është i tharshur. Në bunari, me djujt në bunar ti më shko me, me njerzit e mua atitutë. Do ketë çot so njerëz që u shkojnë pa punare, gjeni vaji shkojnë të mobilizojmë me dritë, me reflektora pse? Ju so trishtojmë atë. E kanë lanë ndjalin 10 vjeçar. Atitunet, para mendo. Para mendo ti më nëj çu këtu tradit. Tradit. Po ajet tamam mas pari. Nat errësirë të natës shkretirës kush? Të të gjujtë, jëtë, të të të dhe kush do të dgjojt? Dhaviot. Dhaviot do të lënë atë. Ket këo zero çfarë? Osh por ytim, tak apo ytu Yusuf alayhi salatu. A.S. Adëvezer në njëri në Jusufit a.S. E gjem gjdo njëri të njërzimit Andaj tha Allahu gjillohala Ahsen el kasasi rëfimi më i bukur Pra më nire të rëfiri të, të njëri O është rëfimi rëfimi më i bukur Gjithashtu dhezer Allahu të pare kjo e tjala E ka po kën njëri Njëri më dhe, njëriju, në matë madhe Me dhe silë njëri ju e forëson zënë në ne vetë Njarën, ma të malë me të së njeriu E forëson zemrëve Thotë Allahu të barek e o tjela Vë kullen në kusë su alejke min embe i rusuli Me në të bitu bihifu edhek Thotë Allahu që le gjele gjelalu O Muhammed, ne pot kalzojmë të njarje Nga njarjet e pengamberve Nga njarjet e pengamberve Për sërashuje të ta forësojnë a zemrën Njëri u shtë i dobet Njëri u shtë i dobet Njëri u shtë i dobet Një fjale e rëzon për toke Një gest rdhon për tokë. Një qendrim, një pozicion rdhon për tokë. Një smuje i rdhon trupin. Andaj gjithmonë njeriu ka nevojë për ka nevoj për forcime. Njeriu gjithmonë ka nevojë për për përforcime. Janas si ishte Allahi sallallahu alaihi wasalam, shumë m'pëlqejnë fjalaja e mirë. Shumë m'pëlqejnë fjalaja e mirë. Pse? Se fjalaja e mirë tjep të jep taqat. Wallahi e thon smuti pe pi, pi shtrati. Pse? Sepse ose fjalaja e mirë, keni vënë njerëz kurosh për shkak të di kush i smut. Do të haj se kanë të kaluë. Ha me se ti zgjen kur gjatë. Ti dogo fjalë vogël. Po e disë sa efektet pozitive i ka në qelizet e ti A i qohë A para me nukë mi shku mi mish, thani dikujnë e përshemu Ja, po për që sajës muje përjat kanë dhek Po ty, zorë që qohë është Edhe, qka banën përshemu në e, e kalumë covidin Shumë për njëzve kanë dhek nga fukqia e dinamikës lajmeve Kushin këtu zdel mo i gjavë Huz zdel Rallë njëzën kam qëtu Për shfar ashtë gjithë nga se Bo, ajo Al Alarmë i madhë, i lajmë në negative Erzën njëri unë Por të rofejmë në ty nga njarët e pen nga mberve Që të forcoj zemrën A sa kemi nevoj dhe zënda me forcu zemrën Deri se të takojnë Allahun të bareke Të bareke Gjitha shëllë dhe zërë në këtë njarëje E gjejmë se Zënjeri i mirë Zënjeri i bereqetëshëm Zënjeri i devotëshëm E ngushlon vetën kënë njarëje Se e shepë se të devotëshmit Po u sakrif A mund fun fitojnë. E zullumqjarët, zullumqjarët duket sikur në fillim po fitojnë. Kjo sikur do, ai shet sot ndonjëherë. Ti duket sikur zullumqjarët e kanë e kanë bogët për vete. Amba Allahu ka garantuar se jo, çka zullumtar kanë merra, do kanë dalë musliman të pa. Allahu i kthen musliman në vendin e vet. Kjo që çka ti është në ndonjë, nuk ka ngjallja këtu. Ai disa ka pra paskenat ti nuk mundesh me i pa ato. Allahu i shef ata. Allahu i gjenish ata. Andaj ti e gjençurën e Jusuf se devotshmit fitojnë e kriminalet rzohen, po bien, megjithëse dukun fillim se si janë të shkuar përpara. Kjo është për, në ata shka e Xhena, në surën, në surën Yusuf. Gjithashtu, edhe kjo është dobi e veçantë, që do jonë, e lem, të dimë edhe pasaj, ëh, domthonë, ajet pas ajete do ta shohim me këtë. Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, tundrohu Allahu, prej argumenteve so, pe nga mbar, pe, pe, pe, argumente se o pejgamber, është djali i Yusufit. Pe pejgamber, argumente pejgamberi alayhisallam, oj pejgamber, onjali i Yusufit. Argument Argument në rruve zërë është se këtë kjo sure, kështë do përshimut me e përcil, me, me Musaf. Këtë kjo sure, që ka allohu të bare kjo e tjara, e ka sel në, në, në Kur'an. Surja, Jusuf, e cila ka 111 ajete. Laj me plot, dëvërtejta plot, jahudit s'kanë mujt me rëzhu asni lajmë. Kuj ka morë Muhammed e Salam? Kur s'ka lezhu liber, ka dek pa dit me lezhu, Muhammed e Salam. Kurs ka kollaps. S'ka so, nje librit di. O mush be dawnurjon njehnishte nje librit, o moshum lapsi s'ka do ai ke porçefi. O çfarë librin kan hallaj masi do ka lapsit. Isht nje librit ama sipë si, si merke libri si si librin u ka gërdit libr. S'ka mundsi. Be ngjësam kur libr s'ka kap me dor. Kur's ka lexu, kur laps s'ka prek. Dhe kta e ka banën Allahu te bareke, te bareke we talla wa ma kunta taklu të të min min qablhi min kitabin wala takuthu bi yaminik. Ti o Muhammed kur s'ke le dzur liber para që ti Korani Dhe kur dora jote lapë s'ka prejk E që kjo s'ka argumentën të drurë Se ki që të lajme Me precizitetin e këti nivelit të lajme dhe Nga i ka mor Muhammed Sala Nga i ka mor Muhammed Sala Ska njëri u burim të jeter të Posë le dzimit Heke le dzimin Nga i ka mor Allahu Gjeli Gjelalu Adet Allahu Tebare Kjua Tjala Idhe lërtabel Mubutilun Më konë që ti kështë e ledzu libra për para E kështë e mërë me shkrimë Në që të kështë do në po mirë dhe i takon këti se Në njëri që i ledzonë për shemë Qatë shumë, a i normal që i kam e të kalëzuhë A më një njëri që kur dora vet Ska dit me, me prej klaps Dhe e li sa në luftën e hudejbjes Kërë mua me sërame ka bërë një marghejshë Edhe atje kanë shkujt bismillahirrahmanirrahim Mi Muhammedin, Rasulillah Bismillahirrahmanirrahim Fshien Rahmanur Rahim. Pastaj ndam Fshien Resulullah, ti e Muhamedi bin Abdullah, nasnjota për të dërguar të Allahut. Shikoni vëzat, ket pozicion se mëson sa më skadit me lexim dhe me lezuar. I ka thënë Aliut Fshien. Fshien, kuaj fshien. A mund ta bëram në Allahut? Kur'ani, shaqimin. Si të shaqo Kur'an. Çto shikoni asht që lexoni ju? Mund anë se ram nuk ka ditë ç'shto me lexu, ç'lexoni ana. Ai ka lezuve me gojë. Sallallahu alaihi wasallam. A mund të pare mendojsh, po kjo nuk jo nuk jo rranje për ta Kjo begati për ta Qka të të Allahu u gjerëra Ti të kishe shkrujt Kishin dha njerëzit Po dhe popaj, di me shkrujt, di me ledzue Luftën e Udejbjes I thotë Muhammed Sëra Malijut Fshinje kushkun Muhammed Rasulullah Quje Rasulullah, heke Lejë Muhammed Ibiri Abdullahu E pse azdi a i vetë me kshirë ku u shkruna Jo, alejë sëllatë dhe sëllatë E ku e ka morë Koranin Nga anë Allahu të bare kjo v Ano e thotim në Hajar al-Eskalani Vjetari madhi muslimane Ka than Përsi cilin njeri mbot Me qen Që zdi me shkrujt dhe me ledzu Oshtë e met Ano sot dërkomtarisht Mësme dit me shkrujt dhe me ledzu E shkrujnë atje Shkrujnë atje Zdi me shkrujt me ledzu Po e kini të met Post e Muhammed e Seramu është vler Vesh Muhammed e Seramu Vler e ka që zdi me shkrujt dhe me ledzu Pse? Sepse kështu alo e ka po për nga mërë mësë me thonë dikush se ti, po ti paske mësue me thonë dikush, o që ka i morë e këto mësime që e unë të referoj ama me mërë disa mësime kur njerës ka ledzu binë me lajme të cilat jehuditës e ka bostë të vratin kryshtesh e ka bostë në gjilin e të tjerë nga lajme që i kanë mledhë prej romakve dhe persianve s'kanë mujtë me kuj mërë këto ka e diti si ki Jusufi ka thonë që shtu para mija vitave ku e ka morë kët Allahü Zellwala yek, yek atriqona Allahu tebareke ve ja teala, nahnu naqisu. Na potkalzojno. Allahu subhanahu ve teala, ikazan Muhammedi sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem ana alazar, prayer argumente se Allahu tebareke ve ja teala gabon per Muhammedi aleyhi ve sellem, ashta da edhe, edhe kjo që kjo sure, edhe sura të tjera, te ja se dikazbrit Allahu tebareke ve teala argumentojnë se Muhammedi aleyhi ve sellem nuk ka shpik as një fjalë. Këto është rrefyer. Këto është ero fëringan Allahu te bareke te bareke we taala. Gjithashtu vëzer, pra vëlera e Muhamedit selem e që ojse vëlera e Jusufit alayhisalatu wassalam, ojse Muhamedi alayhisalatu wassalam imsohan ngjarjet e vëzërve të tij. Allahu çfarë i thot? Jusufin e ki vëlla. Ne se Muhamedi se nga buron. Muhamedi se hamë se ke të themon ke degzim. Krijojnë tru atje në ni ni trung, ni ni ni drum. Ibrahimi al-Islam lartatje, Ibrahimi i pari Pre ti kanar Ishaku, Ismaili Ishaku, Ismaili Për që ti Ishakit Gjallit Ibrahimi të karë Jakubi Që ki Jakubi është Israili Këtë jahudit vë një gënëna Këtë jahudit vë një gënëna Se bite Israilit janë, ya, bite Jakubit Pra Jusufi është Për nga meri bivet Israilit Babës vetë Edhe djemë të vetë janë ketë Babë gjyshate, bab, jahudive të sotëshëm Edhe deri në kiamet Pëtr Is haki këtu paralele ki Ismailin alayhisallatu wassalam. Pe Ismailit kush ard, ard, ka ardh? Nuk ka ardh me një atë pejgamber, ka ardh njerëz të thjesht. Në fund ka ardh Muhamedi alayhisallatu wassalam. Në fund ka ardh Muhamedi selam. Pra ato ku takohen, ku takohen? Takohen tek axhallarët. E pastaj në fund takohen te Ibrahimi alayhisallatu wassalam. Allah usha pikëll Muhamedi selam, po çjek dobaznitë tuaja. Shikosh që ka ndodhur me ta, e njerit ka menduar me ty. A mendon ti? Se ata pra Allahu, Shka i thot më në sham A mendonë ty Se ata Bab gjyshat e që tërën është ka po të tërturojnë tyje E kanë gjujt vlavin e vetë mbunar A menonë ty përse të kanë kushëris Kanë me gjujta A e kupton lidën që ka e ka po Allahu, Allah u gjelivala Allah u shpari thot Jusufi me bab gjyshat e këtërën është ka po të tërturojnë tyje Janë vlazën Jakubi dhët djem Jakubi dhët djem krejna për një grujet tjetër Këto dy janë Kon Yusufi dhe Bunjamini, Pinine, Pinanë sytër 10 të tjert. Këto të dy janë kon të veçuam. Këta të tjerë janë janë kon të fortë por nuk kanë kon të veçuam si Yusufi alayhisalatu wassalam. Këta vëllezër kanë qejt në bunat. Allahu u jap i thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Këta vëllezër vetë kanë qejt. Ti kanë kushëri, a më nazë nuk qojna? Allahu e ngushhton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, vëllezërve të vet prej pejgamberve alayhi wassalatu alayhi wassalatu wassalam. Nukat ngjallën të vëllezër shohim çfarë Shohim kur dhe të mëdoja Kur dhe që Mësmeqen Allahu njëriju t'i lëviz mendja Kur dhe të mëdoja Se sija i Jusufi Tortur pas torturë Tortur pas torturë Bigajri hak e gjujnë bunar Bigajri hak e shesin për pare A më në që parë më duvezet E kanë shit Jusufin për pak dinar Ka ka përsi kanë një karavan E dhe kanë unë janë nalë me mor ujnë bunar A e ka ka mërë Në djalq ka qitë mërena, e kanë zer. Edhe çfarë kanë vao, e kanë shit. S'kan pas nevojë për ta, e kanë shit. Por sa e kanë shit, shpejt e shpejt me e shqit, ka, Allah, gjeluala, më e shit. Ka thadallouj el wala bidarahim ma'duda. Do dirham, më të cilën do na iki do paresh atë zeri. A mushe fanëmë të zrtiti diqush me të lidh, edhe me shit në bazar. Ku çiten domatët. Edhe me thambër për shemb. A bula me bleveçë ta thri argattan jetën. Çka ti thuaj ka me të bëjë? O sa më bleve, po çite me do dinar çdo sai ki? Ajo me uti plus i detirosh kësaj ks dhëbrie, ti dush më shku pasaj me bojë zmatatisha çka të ka bley këso më rad. Dhe nket këtë vëzër këjo djali pejgamberit, dhe o pejgamber. Bigairi hak. Pastaj atje në mratni, çfar? Bigairi hak il shohot për të bënë zinë gruaja e princit. Pa të tjerë që më vozinë me mua. Ai refuzon, çdo më vozinë. Dhe pastaj Bigairi hak pse çdo më vozinë ka thonë, ti çdo më vozinë apo mburgat ti. Akit gjauzën e njëri ndalë thotë çka t'u ndodh me këtë njeri? Kjo Yusufi alayhisalatu wassalam, tortur pas torture, andaj ti e ja shep se kurthet e njerëzve janë të mboja. Në këtë ngjarë do të shohim kurthe të mboja, por Allahu جل وعلا alla, e ka përgatitur fundin për besimtarët. Allahu جل وعلا alla, ka përgatitur fundin për për besimtarët, dhe të Allahu te barek ewatiyana, uh, wallahu ghalibun ala amri. Allah, Allahu e fiton çështjen. Ani pse ti duket sikur këta të hub. Allahu e fiton e fiton çështjen. Në këtë çurat ndërrua dhezer dhe gëngjani, do të qojmë se sa i pafajshëm akuzohet Bigairi Hak. Sa i pafajshëm juhet me akuzat që i si bën as Kodra, i ka bëjt, i ka bëjt njëri. Mir po, Allahu në fund e ka çliruar. Për shemundi e xhen, e gruaja e princit, t u dodim special tek gruaja e princit, ka, i ka thirrë Yusufin, hajde më flet me mua. Ja kam shel dytë. Edi ka thon, hej te lek Ajde, që këmë kije, e kështu në rra, ka refuzu Jusufi. Ka i kadera, e ka grisë këmishën, e ka po burri vetë, ka të në hajtë se s'ka nga kur gjotë, t'i shko gnetja t'jane, i s'te këfiri lidhëmbi, punë e lejtë e kazanë. Apo, në më funë masë burgit, Jusufi të alesëllam i ka kërku mbreti hajtë se mdu është. Shkëllë dhe gjujnë burg, ta shë hajtë se mdu është pak ti muhe, kur ti du është njerëzve Edhe lirën një ia pikë akuzës më sanizuar. Shikon se diçka domethën burrnia. Mi thonë njëri dikut, "Ej, ha le del pi burgit." "Po me çfarë kushte? Ej, me del." Ai ka thonë, "Jo, jo, jo." I ka thonë këtij ambasadorit, këtij delegati çka ja ka thënë mbreti. Ka thonë, "Hajde se po thirr mbreti, mbreti po thirr. Del pi burgit." Ka thonë, "Jo, jo, jo." Shkove ti ato grat, s'ka thosh komentar të grujit. Sa jo, ajo, ajo ka çef me mua me pasbota. Shkove ti ato grat. Shka ajo mkaçit para atyne me mukun i kanë prej durt. Shko veti ato. A un jam i pafajshëm? A kush është kush është këtu i pafajshëm? Apo kur i ka ardha i mbretit ka thonë, "Shake boti." E kija ka galtzu. Fot Allahu te bareke ve taala, no junasagluya. Alana has has al haqq. A tajdul kin shashkeit. Onëma vezë. Si ti li kriminal li dit kamë don qesh. Vono ot, pstejelo, pstejelo, pstejelo, tem pstejelo, amsh. Apo manobra. Ama nidit, nidir kamë dal. Patitë kamë dalë ditë. A në e talus me Allah, mështë të mojë Allah o kriminel Mështë të mojë Allah o zullum qarë Sëpse shiko, kjo gruja e kam shilë A mëni parë në mëndu e kam shilë Jusufin burg O kanë gruja, princeshë u kanë ajo E në fundë, shfarë thotë, vetë ka thonë El e e në hasë hasë al haqë Dul, ajo e ka harruë Kujhë ma menë në princeshë Atë një i burgos të atje Ama ajo e ka harruë, Allahu se ka harru A në e thonë, dimam shafiu, rahimehullah Sërë që e Wa ma kana rabbuka nasiya. Zoti o tharron kur. Zoti jot s harron kur. Andaj Allahu te bareke ve te ala najuna say ana rawadtuhu an nafsihi wa innehu lamina s sadiqin. Shikosi moneman ne ka shuret ne rulliza çdo froz injorios perfundon me mir. Andaj njera nga komentet se kjo sure as ahsan al qasasi surya rrfimi mai mir ose Këti personazh të disa sure në fund dalin suksesshëm. Këti dalin suksesshëm. Këti përfitojnë. Apo edhe kjo gruaj kau penduën në fund. Kau ka me lip të Allahu xhenel xelal. Çe kau këtë manoh, këtë marroh. Vëllazi i Jusufit lipin, lipin tobe. Jakubi alay salam e, e takon djalin e vet. Bashkohen me vëllëzit e vet. Bajnë parë shumë. Apo me ratë, e kështu merrat, edhe këta dha ata në burg këi ka pas dos dostat. Derisa disabli dietarë kanë dhan na duket sikur veç një anin kën xhare ka hub. Cili është taj Atot dy kur ka nërë me komentu andrën Nëse njëra pre njëjarës dhe në vene është të dhe Andrën Se ka po në fillim Andrën Dhe i ka thënë Allahu të bare kjo të tjela në, në surën uh, Jusuf a jeti 4 Kujhë dhe me për qelë Idhë kale Jusufu li e bihi ja e beti Inni ra ejtu ahad e ashara ke ukeba Vë shemse val kamerara ejtu hum Li sa gjirin Kër i tha Jusuf i babës vet O baba jam Unë jam ti pa Një edhe hanën të nëmba seshde Jusufi në andër e ka pa një mëdhët uje hana dili të i rasejde Jusufi edhe këllja ka ka du pra, këtu e kemi dhe një andër të da shohë me lena lovë të bare kjo edhe kërë në kamë burg ka nërë dy vetë atë dë burgost e ka në vetë Jusufin për një andër njanit për të tëre i ka thanë Jusufi ti ka me të vra që shto andra komentohet ti ka me të vra ti tjetë i ka thanë ti ki me pë Qtisha kam e pështua, ka thonë kështeti mos umharraje ku të mrishte mbreti për mënen bunën time. Po para për mënen ze mburm më kan lan mua. E qitisha kam me vëra disa ditë do kanë, vesh çikim duhet gjetë çito personazhe ka me pa fituar. Dietar kan thonë jo. Ja. Jo, ja, ai kî ka fituar. Ai se ka fituar në rovesë. Se para se mi ka kalzu Andrën Yusufi do të vim atje, Jusufi, paganizm, në atje. Yusupi pin paganizëm i ka gjen islam. E jo ka kalzu tauhidin, e jo ka kalzu iman, e jo ka kalzu islamin. I ka bëu musliman, ose ka ndanat tash, shkolë prajë vrashet talote barake votala asni personazh mohammed asni personazh nje ket ngjarje ka do të cilëhet për i torturave në fund dal mir andaj tha allah u jilala ahsan alqasas skaru në matmir andaj thika allah u jilash karbon me njerzit nga torturat më të ndoja e nxjerket në rrofim matmirin rrofim matmirin rrofim kjo është parasysh që kam përmendë jotaret në kat në kat a uh, kontekst gjithashtu uh, allah u jilala ka pastruar yusufin nga shpifja e gravës të zot ë janë e, e kanë bënë një lloj kurthe nga Sallahu te bare këtu në kët ajet e ka përmend innekeide kullu azim kur tha grava shumë e madh do të vim specialte kurthat e gravës apo nëse bota është bukur e gruaje çfarë di pastaj xhanova në kët ngjarje bo? shefti si funksionon truni i gruajës andaj kanë shqyrë dietar të libra dhe historianë libra për andori që kanë rraposhka gruajës Grata diçka bon, Zoti na rujt pi grave, sherrrit grave. Apo ja pi grave, se grat na duor. Po pi sherrrit grave. Shikoj çe kan bon. Pejngaverin e Allahit e kanë shtimburk. Pejngaverin e Allahit. Morë te Kimenburg, dersa të më pëlqesë dëshira. Dhe mbreti e Kangus, ajo ska posta kat me shtim, mbreti e Kangue e Kangue. Ka thon, "Ajë ka dashme me me me bë me bë këç me mua." Ka i ka thon burit vet, "Mbret, ka thon ka dashme ta përli familjen." Shtënë burg. E ka Steinberg. Mirballau te vallaqe wallahu te tregonu të kuran sonu Yusuf, qulna hashalilla ma alimna alei min su. Kur i kan vet grat i kan tirn breti ka than, çka ka puna e Yusufit? A dini ju di çka po ju Yusufin? Ka than hashalilla. I pasurish Allahu. Wallahi asnit keq se nuk e din për ta. Apo, asnit keq se nuk e din për ta. Andaj këtë ngjarje do ta mësoni se ai në cil i quhet dëshmia e armikut për për dikat. Wa shahida shahidun Gjele gjelealu, dhe dëshmoj një dëshmitar min e hliha nga familja e saj. Nga se mbrejti kure ka poha në gjarë e gryre vetë me, me Jusufin, që atë të ndodhë, o konë një kusheri i asaj. Një kusheri i asaj. Edhe i ka thonë kjyre, si ta ketë këmishën në grist për para, ki i ka fajet. A si ta ketë këmishën në grist për prapa, a jo i ka fajet. Kure ka po këmishën në grist për prapa, Et as kushatu dëshmua, para më në përgjithë, nëse t'nia ni dëshmon kundër motros vet. A mund të ai pala që ndër me ta valla ka dalë, çka ka dalë? U vllai vetë do thon, vllai vetë do thon ti je fajtore. Para më në Allah, gjerat, Allah e bën Yusufin me u pastrua nga djua. Jo, se s'kish kush më e pastrua. E pastroni kush? Armiçtë vet. Jo, jo, s'dinga kur jot keçe për ta. Ai është i pastër. Uh, kët kët ngjatje e shohim, e shohim ë kët kat rofim. Gjithashtu e shohim të ndërua Vezir në këtë rëfim se Allah u gjellivana sabër live ju jep për fundim të mirë këtë në fund në gjarës atje në fund në gjarës këtë kryet surja Jusuf e shojmë tash sikur parashtron njeri pëjtje o Jusuf me shka fitove ale i salatu me shka këtë që këtë rëfim këtë në dërthurjet në gjarëve me shka e fitove Jusuf e vesh një lafe ka thonë këtë që këtë në gjarë ka thonë im në hu më jet Këtë me fitoha me dy Me dy elemente Me dy veçori Me ditësitë të moja Kushtu të të Allahit Edhe ban sabër Kushtu të të Allahu Edhe ban sabër Allahu nuk e hum Shë problemin e Bëmirë save Andaj këtë që këta Allahu në mësën se A do me i fitu lojra A do me i fitu komplotet A do me i fitu gjennetin Allahu që në gjelalu Dhe nëse të bojnë Kur tha këtë qafirat e botës Këtë kriminal të botës dy komponente në këtë muaj të ndërruve e zër në e nga këtë a gjëru shumë Allah e paranof pëjneve a gjërimi një rabbel alemin dherë në fund ajdim se e nga të a gjëru të ndërruve e zër ajdim se e nga të a gjëru më bëtë të kvalit më bëtë të kvalit të kvalit të kvalit thotë shekhullu islamu tejmije në komentin e fjarës pengamberi ton sallallahu aleyhi sallem ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu a ka thon kuptimi mshelis ç'o e kanë vetë që kurson dhe më ka thon po na pi shofnavë do njerzi ende torturohen në Ramazan bile bile tash me hi me hi në detale do njerzi do njerzi çartë në Ramazan a do ta Ramazan ruajë pemë mu, musliman muslim të durojë ruajë në Ramazan ç'o çka i ola Ramazan jam ninushëm dot derisa ta kaloj cigaren mos umfol ekx stumara dha që derisa ta ket siceli vetën mos taj dhon cigarezit çka ndodh zot çka ndodh Dhe mije, a e dini sa i nalë dhe shëtanit njeri? A e dini sa i nalë dhe shëtanit njeri? Qatë sa e realizon qëlimin e takvalokit për e agjerimin. Sa ma i plot që e ka agjerimin, qatë shma larkë i mshelët dera e shëtanit. A më nëse kur gjënë smorëmi për e agjerimit? A më nëse që ka thane, Isabel Sram, s'ka zotin e vojnë njën i pjuve me lanë asë bukën, asë ujnë. Nëse si nuk i le, fjalë të ligat. A lajn para me ujin halal të burimit nga go haram në Ramazan. Pin fisirën e iftar. Nëse na e lajna ujin, pse s'u bejna gibetin? Pse s'u bejna sharjin? S'u bejna veprën e keqën. S'u bejna gjunoin. Ti ujit si u pi olla. Ti ujit thal, halal, ma halal se ujin boca. Ti ujit si u pi, ama nga ana tjetër na pina gjëra të cilat janë madhëna se uji. Andaj shikoju Yusufa selam, da one me ty, me ty, me di çështë e kanë fitu kit lojë. Ket ket kur Innehum menjet tëki Kusht tutët për Allahit Unë jam tutë Allahit Që këm tutë kur kujna Vesë Allah u gjire vajë këm tutë Edhe këm ba durim Këtë në gjarnë Asë njëherë Jusufi Njëherë be nuk ju ka thanë Shka më banat be mujo Po si që herë marë be njëherë Po që që më duhet e me dhët veti këm pasë Këm këm këm një gjujtë në bunar A ba Bile, bile Do të shomi Se kërë të vinë vaznit Jus e Jusufit Edhe Jusufi e përmenë begatina Allah E përmenë begatina Allah E di thotë babëzbet O baba jam Qe tefsiri Qe fundi i andrës Qe i kam pa une Se kanë shkuat e i kam ra Shënë sejgjë dhe përshëndetje Apo Tani Jusufi a.s. nuk ka than Elhamdulillah o zot që më nxere pi bunarit Me gjithë se djetarë thojnë Tërturën që e ka posë Jusufi më bunar Se ka posë më burk Së në burgu ka një madhe, funi bunit e ka në shtim burgu, njeri, bu, njeri thojnë, burgu është për, për burra Ama dhët vjeqari më he gjujt në bunar Sprove bunarit a më ma e madhe A i s'ka thonë, o zotë elhamdullat që më zere për bunarit Ka thonë o zotë elhamdullat që më zere për burgit Pse? Ka thonë më stira nojë vazni të vetë Se me pas thonë, o zotë elhamdullat që më zere për bunarit A të vazni të vetë ishë në kushtu me thonë, por në e be e këna gjujt A, përmis më ngushtu, zidra, ka dhe në hamdhullat që zotë, në zere pi burgit, po pi bunari të konë ma e ma, o si të kanë zjerë. Mirë pa Allah u gjelore, mësoj Jusufin, asë njerë, që gajme me këto dy komponente, me sabër dhe me takëvallëk, lutë në Allah në mjë u danë, devosëmëri dhe sabër. Me këto dyja, kërejt të gjërat i kalon, besimtarën në jetën e e kësaj bodë. Gjëtë ashtu, me devosëmë Ana kur kanë ardhur bazidi i Yusufit, a mund ta bëjmë më bezel? Yusufi alayhis salam olnda 10 vjeçar pij vjaznitëve. O shtaku 90 vjet. Megjithëse në kohën e kaluar, kohën e Yusufit, Jakubi kanë jetuar diku 2300 vjet, 400 vjet dhe ka qenë normale. Por shembu ta, ta, ta supozojna në 10 vjet u ka ndikon sigurisht mi pa ti 30 vjet, 40. Por vitat kanë kaluar, ka së janë konë njerëz i më thllë. A mund të varam në 10 vjet u do? Nta 10, 90 u ka u ka takuar. Ti por shemo, parlamë sot ngurëbajt kur kur e çojnin ana dikan 10 vjet, kur na vjen 90. E para sot kushtini për ju. Shunjo kërkanë juve. Bile bile kur kur të bën më civilizum ohajs na një hiç. Apo ç'i ç'i çujnata. Po natyrisht njerëzit nuk e njemë më dot, ka kalu kohë gjatë. Kur kanë hënë vllaznit e Jusufit, sa kanë hite te të Jusufi, ai ministri ekonomisë. Fot Allahu jalehula fa arafahum wa hum lahu munkirun. Ai ministri i naftës. Ai ministri vllaznit e mi. Çkohëzë mas na ul 20 ka dhonun e një njoh. Pse ka dhon dietarët me çat sabë, sabër dhe me çat takvallok. Allahu ja ka rrit sytë të zemrës. Unë njof, kushan, e njoh kush janë këto vllazë të mi. Ndërsa ata, ata që kanë dhon dietarët, sytë e gjunaçarit nuk shohin. Shikova se çka kanë thonë. Shikova, shiko, jo, këto na do të vinë prap, tani vetëm po e shpalosim çka dojmë ne për kësaj sure. Dojmë na e nxjerr ç'i ç'ka vao sabër. Çi ka dhon takvali. Çi që kanë luajtur bonak. Çi ç'ka vao sabër me at grujën. Çi ç'ka vao në burk. Çi shuç çorru baba vet aleyhissalatu vesselam Yaqubi. Kjo ngjallja e babë birr, kjo rrëfimi më hin... i mirë që kanë Allahu te barek jola. Shikoj kur kanë hije. E kanë njofti. Wa hum lahum munkirun. Ata spënjojnë. Kanë një detar i devocionit, i harron. E gjunaçari po shpediva, Allah, kanë arni sprovë, shpëdi ka punë vend. Siç më s'mëti po ka bëth vjen, po bjunoave. Ata kur kanë hije se kanë njoft Yusufin. E kanë gjuajt bunarë, e kanë harruar. Edhe ka shkumeja, si ka qa shku mëja si çat që e kanë gjuajt bunar atje 10 vjeçar. U nuk ka munë që i mu lidhë njërë e kërsesi Dhe dhe Allah u gjerë, a i njofti A ta nuk e njoftën Andaj, andaj në fundë, që ka i në than E në të Jusuf A ti e Jusufja Ta, Wada, ta love, Aba, shka i, shka i e në Jusuf On jam dhe Jusuf Kjo vlo vijem A bo, edhe që ka i than dhe zin të vet O Jusuf Pim fillim bërë këna ditë që i ma i mirë sena Osman bin Abu Sawab, pinfilime gratit se i mas më mirë se ma. Laqad aatharakallahu aleyna, ti saharallahu qallam për balsimin eve. Kur e kanë dhënë mas 100 vjetë. Mas 100 vjetë. Andaj Allahu Jellalul Azim nuk i krijn punësh me ndërranë. Hajde min jare, gjen vëdo tani, ya rab. O kadoli ya rab, sa la nuk punon me parametrat tona. Andaj doshta e lezu lumçarin e le le le le, eden funë kap. Andaj shkoj në kanjaria e shohë me kat kata. Gjithashtu e shohë për shemund si Jakub alayhis salam ban sabër qase Jusufi on me dresja e babës, me dresja e babës vet. Para ngjëz kur e kanë prue ë Jusufin e kanë thon babës vet e ka hongruki. Ato 10 ditë Jusufi ja tut dejt fort, edhe kur i kanë thon babës Bernard djalin, me madhllavin, ka thon ah ne ush mena nat fort. I ka thon Jakubi, po tut na ve bema... mo? Jakubi kur i ka thon po tut na pe ha uki. E ka ditë se ha uki. S'u snale u ki let njerin, u ki an lard njerzi që janë lard. Po thonë, jube. Aja, kadojsh, sash, jus, ka dash me thon, mos pe hani juve. A kupton? Ka dash, thash, mos pe hani ju, s'ka kuptem apo. Sa e ka dit se ju doni me kafshuka ta, ka thon, po tutnave, na shtaju ti u bë pun e ky tur lut e Hauki. Colli Hauka. Atë ngandon. E Hauki tu kam na. Atë më aku i ka dash thon, jove nuk e Hauki, po e hani ju. Ju doni me kafshuka ta. Dhe këta ka ditë Yusufi, këta ka ditë Jakubi, kur kanë ardh para mëno. Shikoni njëri kurosh të xunaçar e hum rrugën. E kanë marr këmishën e Yusufit, edhe kanë e kanë prue, e kanë gjuaj dot xhak, edhe kanë prue e kanë nis Tukajt. Edhe kanë ardh natën, që mos ti shohë natë kës ka pas drita, ka lë drita me pa. S'ka pas në drita, kanë ardh Tukajt. Apo kanë ardh te baba vetë, i mbkul Tukajt. Kan thon "O baba jon, Yusufin e kanë gëruki. Uj, kjo ka Angurin Sufin. Bëm ata shokë mishën. Kimisha, a mund të më vranë me ty me shku duchal meonik mish tas me ajo djak e ka Anguruki. Po ai u ai tha, "Rrim ngati të të ha kshu ngadale. He ke kimishën ngadale e të të ha." Jo vay Uki nuk, nuk ai të kafshan apo ku janë ku janë gringcat ku janë ku është ajo skarravita që e ban Ujku? S'ka. Megjithatë tha Jakubi ban te sabur. Çka tha? Ë, tha Jakubi alayhis salam, "Ba tsawlat lakum anfusukum amra." Wallahu almusta'an. Wallahi ti dukni bosh diçka tjetër, po Allah ti kërkoan ndihmë. Ju çishën nga ruki, çish go këmishën, këmishë e tërëze, ti po duhet e ka ng ruki. Me të gjitha atoze kjo është sabri Jakubi dale salatu alayhi salatu wa salam. Gjithashtu lazer, e shoh na për shembull se kjo sure përmban edhe ngjarje befasuese. Për shembull, ç'kan kontonet rat, vetëm ju ka ardhi ngjarja e rre. Pasojtjet rrugës, një erë, pasojtjet rrugës, një erë, dhe kjo çka i ndjon vazhdet jetës. Jeta vazhdon vjen plot me ngjarje të reja. Andaj te Jaçati te Jakubi Alayhiselatu Wassalam, ajo guzuesen familjen e vet, po vjen i pejgamberi i ri. Por momentin i mirët. Tash tek ta tjert çka ka pasë shenjat pejgamberisë? Se çdo pejgamber i Allahut ka pasë dëshirë, Allahu ta trashëgon te bijt e vet një pejgamber tjetër. Dhe kjo ka ndodhur. Jakubi, Yusufi, apo, ka së ka pasu doja Ibrahimin Alayhiselatu Wassalam. Mirpo befasia kur ka ardh, ja kanë murdialin. A shamunin fash prove për Yakubin, kë djalin i cili kish kë të shenjat për pejgamberi ka e morën. Apo. E prej prej këçit të madh overrua. Pe këçit të madh overrua. Anatësh ja bureshim se Yakubi alayhis salam befasohet një janë pas një janë. Njëra prej janave që befasohet është ku ata i thon aman djalin, "T'luaj na me ta." Aman djalin t'luaj na me ta. Ja abana inna dhahabna nastabiqu watarakna yusuf inda mata'ina fa akalahu. Kto mas e kan e kan kaluan ngjalën, kan don e ka hanger, e uh, ka hanger uh, u ujku Yusufin. Kto na Kur'an e jena, se kanan ersilhu ma'ana gadan yartaa wa yal'ab wa inna lahu la hafidhun. Kan don shloje gjalin tan, apo bena neve, net luje, net knashet, na erujla. Ktu vezë do tashoj, jena tash, vezë te prezentuoj Ka shumë i sot ato ndodhën në bodhë dhe zërë, që kjo, nglop. në nglopë. A në dyna tha njerëzve, shlëna jo bitë e juve, në të lujnë, në, në arktohë, në të zbavitën, në të gojnë muzikë, në zhveshën, në qëroditën, e në najna garanta e këtënë. A ma atje ujkëve e pratë një tjetër ujkë, ato dojnë mi shkatrua. A zërse, kurf, në dyna e gjenë dhe zërë se, gjithë njerë i cili banë kurfë njerëzimit, në I bojnë modele Që që që shtu bani kitë e vletë e ju Bani si ki Kitë që kjo është Që që kjo është që ka janë të bo Shlëna ju bitë e juve Be ma ti muë mëlqinjën tane Lohë që kënë tane Une ta shkolloj, ta drejtoj E la me lujt, i lirë, ekstumerat Edhe në fund, edhe në fund dhe gradon A në kjo për zë kitë lojë shetanit A në ju Jakubja le i seba u samë nuk dojnë të me elquv Se u jam dhe di që ka jim të p Ajna vjen at vet dişim çka bëhet me vlastet tona. Kush ndaj lib neve shlona. Ajna nan vet dişim se po shëmo në shkolë çka bojn ata. Ajna nan vet dişim se dikush kurdoi lema çka të thon lena pse me ta la? Ku neve na shlojn filma, emisione e ç'u me radh. A e dimë na se vallahu kënaqem dukshir filma? Vallahu kënaqje jale. Vallahu ku janë dhe que. A e shikojnë na vajzat tona, e vlastet tona. Ata janë mulçia jote. A mujë para mujë nëse me e pati fmijën tan zotin na ruaj degradum. Shikojë gjithërinë, hinë, hinë, në Google libni sa shpia publike ka donjaja. Sa zinaja ban donja. Keta janë bite dikuina. Hanjeri o bëri dikuina, o vajza dikuina. Ata thonë shlomat timu. Ne ojaj na, na, na, nuk do të shme ta drejtuat. Do të ndosh me ndashkollua, e do të vonë të dohemi të degraduar. Andaj kokë këtë çka i thanë? Shlojetit na. Çka më bë me juve? Luinjana. E lanë me lutaj. Ai kanë të lutmë se ka. Aman fund, vonë kan, os me paskan me lutme me Allahu së përbaskon me rritë me Allah që ka i gjenjë është dhe zërë i gjenjë ata që ka përë shohën aprej prej, prej e, degradim gjithashtë dhe zërë e, e shohëmi së Allahu të bare kjo dhe tjara në këtë sure në ka të reguar se e, Allahu Gjilë Gjilalu e ka borë Jusufin që tjetë gjali më i dashur të Jakubi a.s. dhe tja plëtson andrën Jakubi dhe a.s. që tjetë pengameri tira Shikoni njëra për e për e për pasive që ka i vjen Jakubit Alei Salado Salam. Masi shkojnë me lip buk, do të vim, dhe ta ka një thacin atë pjesë të Palestines, edhe shkojnë me lip buk në Gjipt. Në Gjipt ka qenë Jusufi. Në Gjipt ka qenë e, e, Jusufi. Kur shkojnë atje, Jusufi ja u ban një loj manovre. Thot, a do një buk? Po. Uh, thot, bema një një vla tjetër shka e kini. Ja u lip bunjaminin dvaj vet pinanës. Sa se këtu janë këndon? Kështu, 10 pe pi Jakubit, pininane 2 pe pi Jakubit pininanës tjetër. Dhe këta 10 kanë pas po xilozim mbi këta 2. Dhe nëna e këtynve ka pas po xilozim mbi ortakun e vet dhe si pasoi mbi evlate ortakëzve. Kështu janë ndodha. Jakubi u ka në mes. Jakubi u ka në mes. Kur ka shku këto me Lib kanë ndal me Benjaminin. Kur e kanë prukur Benjaminin, ja ka vënë po manovër i Jusufi. Ja ka vënë në gotë, mbretit, edhe kinë ka që ata e kanë kapi tavolinë dhe kanë shtim qalët. Edhe e kanë në bunjamini, la vid vetë, që ta nale, që ti japi i sharet, ati e akubi që ju që ufi është gjaldikon. Pse lipja i bunjamini? Edhe në fundë që ka ndovezër, kathiraj, a i do monë uh, grupi mbretit, kanë thonë, ojo, ju kështë hajdutave, atu na mungur një gotë mbretit, edhe ja ka njësë me lip ja ka njësë me lip pite vlëzit e mdoj që në fund të jese këtida i ka kontrolu kretë në fund e gazete, tashk, ja Jusufin, ka gjithë të bunjamini kur ka nalë këta tashk janë këtije i Jusufja ka nalë bunjaminin këto njëherë jahupën Jusufin tashkë për jahupin bunjamimin edhe këshyre sashkë thjesht i ka të zonjën papës vetë i ka ndhanë ja e bëna inë e bëne kësarak ka dhanë o baba jonë edhe ki gjallit ditë uop po, po vedhë kjaj, shkumna, vjedhi, apo, atje, njani prej vaznive, prej djeqit knena, skar, ka dhënë nuk lëvizit deri sa tja për urdër baba, cili e që ideali, pi qetinve dhejtve, kur ka ndash me vra Jusufin, kur ka ndash me vra Jusufin, janë ndonë ndi kategori, do ka ndonë u këtulu Jusufë, vra në Jusufin, minjarë vrale, edhe lironu në pikitina, njani për tyre ka thënë, Uh, Jopë më më uh, më e mësevrani Jusufin Mësevrani Jusufin Tanë i vezër Mësevrani Jusufin Qikish ka e ka pështu Jusufin Së sebeb Qikiv lavje konë Maj miri pëjtëre Maj miri pëjtëre A ju ka mërzit Kur ka shkuat tje Ka thonë nuk levizi Dersa tja pe urdhër baba Këto kur janë këtite baba Qikosh e ka në thonë babes Ka thonë gjalli ati ish hajdut I pari e hangë ruki I diti ish hajdut Po pikar me hajdut djalë jam ku më i <gjali> miri djalë masxhuvit do çaj. Më i miri djalë masxhuvit do çaj. Plus djalë pejgamberit ai dikujt i thon pejgamberit thon djalë do derioti është hajdut. Ti hoxhës më shko mi thon sot për shemb Allahu beki djalë shumë hajdut isha koha je teatri. Edhe me pazaj dut tha pranon. Pse? Po ka dalë alla se ku xhet djalë jam. Kjo pejgamberi Allahu xhel xhelalu. Ç'ka këtë goditje? Këthë goditje për Jakubin. Ai ban te sabur. Alehi salatu alehi salatu wasalam. Gjithashtu Ah uh, Yusufi alayhi salatu wassalam ah uh, vazdon ngjarje ngjarje pas ah uh, pas ngjarje derisa Allahu te bareke ve teala jamunsal me ah uh, hynë mbretëri atë boti i dashur tek mbretëria kur e blein ata dhe boti i pashëm dhe Yusufi alayhi salatu wassalam ka qenë shumë i pashëm sa ka qenë i pashëm kur e kanë pa agrad kur e kanë pa agrad to ilustroj kur e kanë pa agrad Yusufin sigurisht kur e sheh diçka të bukur A më ti dushme hec pja soj Dushme dush largupi ja ati A i tu do al jasht si, si kan hek pja ati Qa që i bu kërë kon Qa që i bu kërë kon Thiket kër i kanë pas në dorë atë të gratë Edhe jo ka thonë ka një molë Ajo gluja princit Ka thonë hani ka një molë Edhe Jusufit i ka thonë dilë veç pak Kërë ka thonë dilë rri Veç ka përce Veç e sa ka përci Qa që i bu kërë kon Venë se thikë në molë atë ndorë A që i bu kërë konë Te e xhir Yusufin e kanë harruar se atu çit dora xhak edhe atu dhimbt. Apo ças i bukurogoni Suljmani sallallahu alaihi wasalam. Pikse i bukuria s'nga ka boshaber princesha e Egjiptit. Vet se me vazino. Kam ka boshaber. Yusuf sallallahu alaihi wasalam ka bos ka boshaber, por njëra prej gjarbëve që do shohna është si Allahu xhelalu dhe ala e bër Yusufin model të moralit. Që po shohim sot boshemuria sot shumë shpesh pa po ankohet. Shumë fitnë o xh spodilen rrugo xho, sidomos verëso xho. Apo e dëgjojm ta. Kjo është e vërtetë. Ona vezori, ibn Qaymezi, e çfarë thot? Ibn Qaymezi e thot. Ka njerëz që ska nxitën situatat me Bozino. Kursun i mbledhin situatat e Jusufit që ka pasur me Bozino. Do të dohimte të ngjalla në veçanë. Jusufi Azam u koni i bukur. E kiti doni njerëz që ska lidhje me bukurinë, thot, "O xha, sum bavaj sa për seun po mlipin mua." Çiçi, domoshta ndorë pasirin Allah. Më ngjella ta. Jusova qon shumë i heshtshëm. O ka un burr i fort, o ka un shumë burr i fort. Apo, m pallat. Realisht pallati vet pallati nxit ças i punë. So Shosh, oj vani mirë. Haje ka pas nga mat mirat haje. Nga mat mirat haje. Teatra. A di çfarë dyrë kanë pas? Shumë shumë sot xhamiat janë për shenjava që dyrt janë me nkalum janë kanë dyrtë mloja. Ala mat mloja kanë dyrt. Edhe ajo i kam le i kam shël dyrt me dri. Dri, ketë ju ka nuk dri Edha edhish ka Edhish farë mundëci e ka posa e gruja Ajo a konë princesh Qëka ju ka fanë shërtor Va atëra e ka në posa u, u kry Mshelë ma shket derë Edha ketë ato pes dyrë atje mshelë i krej Ajo zgudzonë me vetë princeshën pëse Veq ban, e banë, mshelë, takë, e mshelë Ketë i ka bojo U zbukuruë, gruja e mbretit Abo, gruja e mbretit Tjetra, i usufi dhe se më konë i huj Un kurgato kono konvendat, so një kurgushate. Sen nuk e nje kurgush. Ai vati që ka galtzuar unë jam e kam hendë Yusuf. Me dash kazuaj, e keni plot kur shkoim pe pe njerëzve venet huaja, shikojën kur ta shoj dota, siki bazojën, apo se kom pasat se i kom pas dot pun tjera. E kështu më rad, shikoi Yusuf dhe them, "Kit, faktet, ato të i bën kë me Xuzije. S'ka situat që nxit për zinë, vetë Yusufi ju ka mbledh. Megjithatë, çka thon me than, adallah, mazallah. Allah onaruit. Kur nuk e baj Derisa, qka dojle dënodhe Derisa i ka thonë Grya princit O ki me bo, o më burk Ka thonë, o zot Shtinë më burk O zot si në më burk Dhe ka thonë, o Allah, nëse ti nuk umrun E nuk umbron, asbu i lejhinne Ka mundësi une anoj ka ta Sun jam njeri, o zot më brojëm Andër që ka me dhe nëtë ta shumë nëse si Në gjojnë një subit ka moral të madh Që është për rinin edhe të rejat e muslimanëve Edhe një një muslimatëve që të të bëjnë sabur. Dhe Allah i se së provu ma shumë se Jusufit. Dhe Allah i se së provu ma shumë se Jusufit. Mi afton e ule shikimin edhe, edhe kaloh. Andaj me të da gjojnë ase. Andaj më fund, shikon e dhe zërët. Kure përfundon Allah u këtë në gjari, në gjari Jusufit. Allah e përfundon me një ajet shumë interesant. Vë më arselamin qablike illa rijale, fëtë Allah u gjellu ala, në paratyë o Muhammed ketë pengamert të kina edhe asnjë paçundrushëm moralisht so pejgamber. S'ka në mesin e pejgamberëve valla çike sun babaj ke sabur, hashah, asnihat. Ana vëdor, shiko innahu man yattaqi wa yasbir. Nëse do, ki ngjallën me me me dy vegza, ki ngjallja lidhet. Taqwalloh sabur, Taqwalloh sabur, Taqwalloh sabur, kjo është pejgamberia. Pejgamberu dozësh Taqwalloh edhe sabur. Taqwalloh edhe sabur. Kjo është ajo që e, e kam përmendur të tarrët në kët në këtë e... Kontakt, gjithashtu vëllazët, ë uh, Yusufi alayhis salam ë uh, os vendos në burg, andaj përngjallë zot ë uh, i shohmi, është edhe bamirsia e atij burg. E ka e kanë futur fut fut në burg. Dhe kur os fut në burg vëllaz, njëri kuron në burg komblef. Sidomos Yusufi se është futur pa drejtësisht. A mund të shpava mundëson njëri në burg, apo shemata shoktë vetë në burg thon pse ke një oh Allah? Pse ke në burg? Po më patën, më patën llymë bojëna, nuk doja. Ti po faje me vllakane. A le kur kaninga do të djem në burg? Ka thon inna rake menal muhsinin. Ka thon na vallahi na të bësh po un burg mir ti. Çish të kan shtrimor në burg ti? Çish shtin ti në burg kur jon skevo? Ka shaka do kur joiç. Tëtra o penga mbari Allahu xhelal dhe xelal. Vet çka era në punën. Vet çka era në punën, njeriu sa më autoritativ që është, as më as më rënë për dhosja. Abo, me gjitha ata Jusuf a.s. ka bo sabër. Jo, veçka që, kër i kanë thonë, hajtë e dil, kër i kanë thonë brejti, uh, i të unibihi, e së të khlis hulin e pësi, kanë thonë, bema benë i Jusufin, ka me morë nga të vetit. Kanë thonë, jo, jo, kanë thonë, nuk vimi një harë, pastro ma ndëjrën një harë, se unë në burkë, thotë Allah u gjilohala, felle bithë e fisijhë një bidhë asinin, pi në tre, deri në nën vjetë Zgonisht detar thon sa Kanelburk bëdh asinin pintra deri nëom se nuk u është më rancis sa Kanelburk os e Kanelburk apo vitet në këtë rast Allahu nuk ka kallzuar neve për shkakun na kam shuh 80 Kanet ndarja me Jakubin dhe Jusufin po i komenteve detarve pse allo nuk e ka përmend s'është më ranci kjo ju merrni në cimë të e, e Kur'anit Allahu i dha pa hi në çdo ndat. Qëse për që, shkakun shumë njerëz thon oxh çkain rajo gruaja shka ka provokuar Jusufin thuat Zulejha Thuhat Zulejka a, a e ka sakë nuk edhimna Nuk edhimna Por që më të që kam posë dytë jem të Ademit Alejsa Vassan që janë vëra Thuhat Habilit dhe Kabilit Thuhat Ato nuk e ka në jemë në qashtu Pse? Qisada nuk e ka në qashtu Kur'an Ana për mbaju Kur'anit Për mbaju Kur'anit Allah dhët hinin burg Edhe u kalzun burg buri mir Dhe kur hinin burg vëzër Kishin nevoj njerëzit për ta Dhe një të farë nevoje Në nivel sht i thamë rreti i pa dhëndra. Dhë shumë zallahu xhelloa do të shohim se nesër me lena allah te barek te barekuhu te ta do të timte ëndra. Ëndra është për ngjarën që Allahu xhelloa i rrotullon ngjarjet. Andaj kafanallajihivelah selam sëra se para kıyametit njeru do të ndihmohen me ëndra për të komentuar ngjarjet. Sa më njeriu që është i sinqert, besnik i devotshëm, ëndra i del ëndra i del në në zgandër çuçi ka pa. Sa më i sinqert çovësh Po, ama jo nyani për shemb kanë me flet gjunub, kanë me flet pa e fol vitrin. Ka ka ro papdes, as nikë ras kurca, kurçiut. Hoxha e kuponi ëndër. Hiç mos e shih vëlla. Komentoje, çfarë ta komenton vëllai? A a je folta ndën e tash, tu ka qel ti për shemb me pa dritar ajo. Domthon, ëndra është pjesë e, jo. e nga meris. Ibrahimin në ëndër e ka pa me për Jusufin, ëndër. Ama ajo obligim. E në, Shiko kanë ardh në rrotullimin e ngjarjeve, çfarë? Shbepet ëndrës. Allahu që kanë gjetur Sufin për burgit, që kanë zekat, të të në Piburgit, çfarë do të thotë ta marr me një Allah ndimorerin. Ai mburg as e di dikush për be... haç tash për shemb, atë intereson ti për shemb un bot kusha doni njëri në burg atje. Jo konkret, për shemb kur ti e kiti kanë në familja, ku e di ti që njohesh dhonja, atë intereson ti për shemb kush janë në burg atje. Valla s'e di. Çu ështëu kanë për Yusefin al-Nabi. Ajo harrua këtit komplet. O harrua këtit komplet. Allah e ka bën me pa mbretini ëndr ajo andre e ka shqecu shumë. I ka thonë aty nëve, komentonë me që këtë andre se shpësh për shpësh për shumë, për më tutë. A bo, për më tutë. Edhe qëfar ka bo, i ka thirë atot njerëzit ka thonë, po për andre, nga trume, a dhgathu, a hlem, tu ka rëtullu andre atë përzime, s'ka kërë gjënë ta. Ka, ka thonë njën e bitere, e ku më paunë në më burg në njeri, aj kër e komentoj këtë andre në 100% Kërë i vjen puna për shemull që është bostë shumë zullum, e kështim burkë, e të ashtë të i e nëzorë për ta. A po, që ka të njeri? A erdhët e una? Po, së të kaldoj të ashtë. Jusuf ja, ja, Tha, ka nevoj për mu e po? Tha, unë ja u kaldoj. Dhe, e ndjeri e gjiptin dhe rëthinën e e gjiptit për krizës shtatë dvjeqare të thatësijës. Kështu njeri milë dhe zërën. Nuk e mban i natin e vetë për haj Ale, unë pi burgu dal vetëm njerëzit let, le ta shohin xhairin. 7 vjet i ka qenë bir krize. 7 vjet i ka qenë prai krize. Kush? Yusufi alayhi salatu alayhi salatu wa salam. Dhe Allahu zejna kat ngjari shumi zilit madhe. Zilit madhe. Allahu te barake ve taala tregon në Kur'an. Shumë kushet të përsëriten në Kur'an, ajeti 5. Sa ka pa andrën Yusufi. Baba vesh ba, kaj ka thon, ya ja, bunayya ja, la taqsu suhu ya ka ala ikhwatika fej e ki du le ke kërde. Sa e ka po andrën, ja ka kalëzhu bapës. Bapës e ka than, ka than, ka than, o tja lijem, mos gabo, mja u kalëzhu ketë andrë, vëzni ve to. Andat dhe zër, ka than pe nga mberi jonë, sallallahu alai e sellem, kry një pun të juve, pa i publikue. Sepse zdo begati, ka një ziliqarë. Shosti pun të juve, pa ju kalëzhu njëzve. Shosti jemi vëzë të shpërvum me këta. Injerinë jeni fëmitë vetë nëpër Facebook-a, nëpër rrjetet sociale, nëpër në telefona kështu më radh. Pastaj hoqë a më nafrin ni ujë? A mundesh më e frinse dishka goja që ndjaten të majt? A apo vjen mirë ti kur përzier apo? E kom s'ri pa ja boni si ret. E mos a nei dhnohet hoqësu bejejë nëpër me ban ruki. U po, bani vetë ruki, frienë vetë. Do të para se më shkute ruki ja, runi fëmitë juve. Siç cili ka fmije, ka fmi, i ka dhënë Allahu evlat, ruje. Si cili njeri munët me e mornë zili Munët me mornë zili Shka i tha Jakubi O, oh, o, oh, djali jem Dhe shtanë shka e ke pati Tu të rasesh dhe yjët Edhe dilë dhe hana Mështë ja u ka zola zive tu Se ata munët me e, e kuptu e Deni në nivel E, qka tha, qka të banjnë Fej e ki du le ke kejde Mini her kanë me të banjnë i sharë Edhe e banën Mini her kanë me të banjnë i sharë A në doa shumë i se Kjo në gjarnë në mëson Sa në du një Andë e thoshe i khurusamu dhe i minja Ka qene një orë të sahabët Dhe të tabinët As një trup s'ka pa zili As një trup Pa s'pën nga mërë Alehi Musaradësa Mane me Ba be ki mërë me të mërë zili Valla i po Musë këllim për vlezër Te vlazni të është Zilija realisht të vlazni Abo Madja Arabët kanë thënë El El Akarib Këll akarib Akrabat janë si akrepat Se akrabat i thojnë akrabave, familjarëve akrepit, që i thojnë akrepi që të kapshon i thojnë akarib, akrob e arabë që kanë danë, akrabaja si akrepi, e bo, munohet me me të kapshue do të mësojmë kënë gjarje, si ti te i, i kalojmë zilit, si ti te i, i kalojmë si ti te i, i kalojmë disa krizet e silat njerëzit i përjetojnë ato njetet e, e përdiqme njëra për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Wallahi ta molin zili Ka thonë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Shumica e vdekive në metin tanë janë prej Prej sinit Prej mësishit A shumë qikon njeri Del pishpije pa bismillah Del pa abdes Pa e ba dhikrim E sabal Takshami Pa leziu Qur'an A dha Pasaj janë komin po shumë së prova Wallahina shumë pak e për menjë me Allahun të barëk e vëtjala A shumë gjuna i bojnë Allahut Subhanahu Subhanahu Vëtjala Gjitha shumë dhe zër ës Kjo ngjarje, edhe më atë se ë uh, Jaqubi alayhisalatu wassalam me Yusufin uh, alayhisalatu wassalam e kanë treguar se si menaxhohen, se si menaxhohen uh, krizat, se si menaxhohen krizat. Jaqubi alayhisalatu wassalam e ka vendosur, e ka mbjellë te Yusufi një mirësi e cila quhet nubua, pejgamberi. Kjo pejgamberi vezë asnjëherë nuk toleron që faktorët e jashtëm të ia diktuen reagimin që i bje kjo dhe zërë Jusuf jale i salatë dhe selam dhe zërë Jusuf jale i salatë dhe selam as njëherë nuk e ka këthi qka e kanë meritu ata po qka ki ka dit a do kër kanë shku vaznit e vetë mas e kanë gjujt mas e kanë gjetë në kriz oprit qka oprit miranu eksumerat thëtë Allahu gjilluara fa esërraha Jusufu njëherë piherave kër kanë shku ata të ju, Jusuf jale i salatë dhe selam Uh, kërë i ka thonë, vlavi juve ka vjetë për bunjaminin, atë dhe kanë thonë, e ka paski edhe një vla, këtu spedin që kjojë Jusufi, ka thonë, i ka paski një vla edhe ajtë aj që shtu e konë, a më një paravullu dhe shka pëndotash, Jusufi onë në karrike, në mbretrijës, kanë arë vlasnit e vetë mas të të dhjetë dhe spedin që ështaj, këto spedin që jojë Jusufi, kipi di që e në ta, e kanë zonë gotën e vjetë Dashkë tot pastor Bunjamini, ai me kasë ka pasë Bunjamini. Kto çka i thoin, apo ke ka pasë po, edhe një vëllaj, pinanës vet, jo bi babaz? Edhe ai që çshtu u kon. Apo Emil Ozel, çtu at plasëm rajë ajo. Ti je mret. Ti di kush janë këta? Edhe shikon ja kanë xujit, ja kanë xujit të rthonazi se e ka pasë një vëllaj. Cili është ai voju ona? Unë do kon mret. A mush më kon te vëllaz? A mush po para më parandu, ti ministër? Ti ke ekzekutiv. Edhe vjen joni gjunj timë tençile. Ti gjumë, betë për drejt o, ti gjumë Ti kit, kitë kitë dorë i kisenët Ka mujtë minjarë, kitë mburë miquë Ka mujtë më që një dhamë bëk Tha dhe Allahu që leo E sërraha, Jusufi, nefsi E majtë Jusufi, mlejfi, mrejna Dhe gëlltitja e Jusufit është ahlaki Jusufit a lejë sratë dhe sela Kur ardhën pasaj në fund Që ka ju tha La të thribe a lejkum Je gëfirullahu lekum Tha hitë s'ka qërtim për juve Këtë allahu, ja Ja, bena, o baba jonë, kërkoj Allahot më na i falë gjuna, se banëm shumë gjuna. A në dhe zërë, mërë e mërë, në këtë një gjarë e gjemë, se muslimani, në këtë rasegimi na pengamberi, o muslimani nuk i takonë, që mi ja diktuë, kuptoni mi ja diktuë, mi kalëdzu e jashtë nga që ishme punu. Ne muslimani, në dhe zërë, nuk duhet me punu, se dikush na provokonë, por na duhet me punu në parimi që ka neve në nëzitë, që ka neve në nëzitë. Andatë zë në këtë njarje e gjem Se Jusuf jale i salatë dhe sëram Osh modeli ma i mirë Se si një njeri punon në bas parimeve të veta Jo në bas në dhe që ka i thoj njerëzit Kjo e vëzër surja Surja, Jusuf Edhe e fundë vëzër pa e gjatë Në kena me e gjatë Kena me gjatë se kena mundësi pa, pa ju bezdis Nga se surja është e gjatë Dhe nuk të kemi mundësi Me, me i morë të gjitha dobit Me, me shpeci Njëra prej Asa që ka është komentuar fjalë Allahu te bareku ve teala ahsanal qasasi rafim mai mir pse o llezar është se në ke ngjarje o llezar është vetëm një ngjarje që nuk ka nuk ka urdhra dhe ndalesa asnjë fardh nuk është përmein dhe asnjë haram nuk është përmein këtë rafim e njerëzit o llezar çka kanë për çëfi kanë çëf kur dëngojnë mos me pas urdhra as ndalesa andaj allahu ja ka thënë ngjarja më e mirë pse s'ka as ndalesa e as harama Onjës Agripa, jësa, çështë të filma jësa, a jeni? Po, se ai filmi ku nuk i thot banje çeta dhe mos e ban çeta. Pse nuk i shkohet shkollë? Se ju i thot banjet e tjera. Pse nuk i vjen ngjafim me nguders? Falen namazin. Ja be zecat, lajëra Ramazan, largoi haram, por njerzit ku kanë ku kanë marrë detyrat dhe ikin. Ku ka veç mohabet. Se pse janë çeitogët mbushta, e di. Se kur kush, kur kujna urdhën shon ja. Apo, po naç kamarierit, që e paguën fund. Po ama, amarun jo nuk pita ulis vetëm unë jo jo s'po andaj kjo është shurë, është shujt surja pse s'e skanta urdha e as ndalesa gjithashtu është shujt surja më e mirë në kët surë por çfarë shuje nga së vëzën kët surë kanë vënë dietarët janë mbledh krejt personazhet e një e një dunjaja e një periudhe të të jetës këtu kemi mbrat kemi mbretresh kemi pejgamber kemi djal pejgamberi kemi vëzën kemi luftë kemi armicë kemi zili kemi dashni Kemi dashnin. Dashnia e Yakubit për Josufin u kanë deri natë nivel që syti kanë shkuar. S'ka pa. Andaj thon, ë kam vëndje të darës, se dashnia vërbon. Dhe vërbon, hakikat vërbon. Ti marr sytë komplet. Ktu kemi edhe sapër të madh. Këtu kemi edhe tregti. Do tashojmë tregtim. Kemi ëndra. Kemi, kemi kemi shpresë të madhe me ukti, ajo çka ti e ke hub. Kta e gjena këta. Andaj oshtujt ngjarja më e mirë. Pse vëzë? si cili njeri e gjenë vetëm këtu si cili njeri kemi burg abo. kemi, kemi në gjare ande gandon djetarët është quajtu rasti mëj mirë rëfimi mëj mirë sepse në gjdo sure tjetër ka diqka që dikush mungon ati po shëmu përmenet pengam... një pengamere, një pengamere po si ki këtë rëfimin këtu i kemi komplet piti baba derin përfundim ande Allahu qëtë e zhjeli këtë sure që t'ja zbitë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem që t'jetë në ngushlimi i ti në kalimin e krizës të cilin ajpo e porjetonte që në fund dhe zërë dhe t'a shohemi se si fillon në gjarë e Jusufit une t'ashtë ndoshta nuk do t'kem mundësi me, me obo shumë krasimin mundoni ju sa erë me kujtu në gjarë nga pengammeri aleyhi sallat dhe selam dëshëvni, veç në gjerë në Jusufin dhe Muhammeza më bashk dëshëvni, ketë në soj he së rofimi ti Ka shkon Muhamedi sam shkon Yusufi. Ka shkon Muhamedi sam shkon Yusufi. Edhe në fund çysh torturohet Yusufi, torturohet Muhamedi sa. Dhe çysh fiton Muhamedi sam fiton Yusufi alayhi salatu vesselam. Elusme Allahu te bareke ve teala ç'zotiunje el-Jelal uta munson me el-Xur'anin el në këtë muaj të beqat. Na munson Allahu te bareke ve teala ç'tjemë privilegjo të, të cilat na munson Allahu el-Jelalu ç'të përfitojmë nga libri i tij. Na ban Allahu te bareke ve teala privilegjo të, të cilat e jetojnë surën Yusuf me مما علمت صيام الوشي الله تبارك وتعالى جزوتيون جل جلاله تمام بره تسهلت ايدين الله على انبيين تونس صلى الله عليه وسلم الوشي الله تبارك وتعالى الله جل ولااي فرسون قام تونا لاجرهم فرسون قام تونا ترافي فرسون قام تونا لزيم القران الوشي الله تبارك وتعالى جزوتيون جل جلاله كل مسلمن طلوه ديهمان فقراء اسكم نور روي تاربونيا كيتيمه تبهيا تجيد الله تبارك وتعالى نون رحمته ايفد الا نيي باش متاقلو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمدلله Allah Rabbul Alamin